«Я вас затримую?» раптом запитав він. Від несподіванки я здригнулась, ніби теплих хвиль його голосу випірнула під холодний душ. Я захитала головою і не змогла вимовити жодного слова. Щось знайоме відчувалось мені в його голосі і розповіді. Те, про що я давно забула. Він кашлянув Дістав з кишені люльку і кілька хвилин ворожили з нею, набиваючи чорною смолянистою масою. Потім, випустивши у повітря кільце диму, весело опустив руку з люлькою і продовжував говорити. Я дістався з села, у якому колись стояв батьківський маєток. Звісно, над досить поруйнованою будівлею Уже висів перекошений напис «Комбід» чи «Сільрада». Точно не пам'ятаю. Це не мало значення. Я намагався відганяти від себе ту реальність, а точніше і реальність, в якій опинився. Цього мене навчив той невідомий мені Грін. І одна дівчинка, про яку я чомусь завжди пам'ятав у своїх душевних пошуках. Ну, от нарешті переходжу до того, що буде для вас більш цікавим. Але задля цього повернемося на десяток років назад у той час, коли я, юний, блукав своїми угіддями, мов неприкаянний, розмірковуючи про марність життя і мріяв про далекі незвідані світи. Отже, тоді, пригадую, я сидів на березі нашого невеличкого ставка. Дивився на високі щогли дерев, жував у травинку, і думав, що моє життя, мов цей ставок, привабливий зовні і застійний зсередини. Мені було шістнадцять, і я розмірковував, яким чином дістатися Африки. Коли несподівано почув над собою голос: Вам погано? Біля мене стояла дівчинка років десяти, розпатлені коси, стара свитка, трохи завелика біла сорочка, яка звисала із смаглявого плеча, і намисто до коло худенької довгої шиї, зроблене з нанизаних на нитку червоних трохи прив'ялих ягід. Звичайне сільське дівчинсько але ця ягідна низка на шиї і колір очей, а вони були сині, без жодного домішку іншого відтінку, робили її казковою лісовою істотою. «Так, мені погано», – погодився я. «Чому?» – запитала вона, ступивши ближче. Я і сам шукав відповіді на це запитання, хоча мені його ніхто не ставив аби я міг сформулювати свої претензії у голос. Просте запитання дівчинки змусило мене замислитись. Завжди важче відповісти на питання «Чому?», ніж на «Як?». «Як» – це лише така чи інакше діє вчинок. А от на запитання «Чому?» можна шукати відповідь все життя. Тоді, моє маленьке «Чому?» формулювався досить просто – «Тому що мені тісно», – сказав я, намагаючись пояснити свій стан. «Тісно тут чи в світі?» – серйозно уточнила дівчинка, обдаючи мене своїми синіми вогнями. «Ох, як мене пересмикнуло від цього в світі! Адже я думав про те саме. Чи скрізь мені буде так задушливо? Чи варто лише ступити за паркан свого благополуччя, аби відчути велич відкритого простору, подих нового вітру і власну спроможність протистояти задушливій буденності. «Ще не знаю», – чесно відповів я. «Ну то знай», – посміхнулася вона. «Як?» Моє маленьке «як» вирвалось назовні випадково, адже на нього моя відповідь була досить чітка. Лишалося тільки подивати страх. Але мені було цікаво, що скаже на це лісова Мавка –